מזמור נ"ז, למנצח אל תשחט לדוד מחתם, בבורחו מפני שאול במערה. חונני אלוהים חונני, כי בך חסה יא נפשי, ובצל כנפיך אחצה. עד יעבור אבות, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עלי, ישלח משמיים ויושעני, חרף שואפי סלע, ישלח אלוהים חסדו ואמיתו. נפשי בתוך לבאים, אשכבה לוהטים, לא בני אדם שיניהם חנית וחצים, ולשונם חרף חדה. רומא על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודיך. רשת הכינו לפעמי כפף נפשי, קראו לפניי שיחה, נפלו ותוכה צלה. נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי אשירה ואזמרה. עורה כבודי, עורה הנבל וכינור, אעירה שחר. עודך ועמים, אדוני, אזמרך בלאומים. כי גדול עד שמים חסדך. ועד שחכים עמיתיך, רומה על שמיים אלוהים, על כל הארץ כבודיך.